da vas pozdravim. Dakle, osi braščar i sestre. Evo smo se okupili ovaj divni dan Nedelje pravoslavlja pobede pravoslavlja. I po blagoslovu igumana Rafaela evo, došlo da na temu o ćemo, ako ne o časnome postup neislepnoj temi duhovnoj neislepnoj temi zato što je to suštinski vezano za spasenje naše kako se kaže u sveštenim spisima letje je kao ptični ka carstvu nebeskome da bi se letalo potrebna su dva krila jedno krilo je molitva, a drugo krilo je post. Kada se oni zajedno sjedine, dobija se led krila koji se uspodi u vječni život. Zaista, onaj koji se potrudio malo da u ovoj prvoj sedmici častnoga posta posjećuje pravoslavno bogosluženje, sve mu je kroz njega kazano i sve je tako dirno i jasno rečeno. Crkva pravoslavna živi kroz bogosluženje. Njem smisao je bogosluženje u ovome životu, da bi se ono nastavilo u vječnosti, služenju preslovu Gospoda našega Isusa Hrista. I već u ovim pripremnim sedmicama pretrasnih post vidimo kako se menja neka duhovna atmosfera, kako se nešto sa nama čudesno dešava. Pogotovo oni koji su već nešto naučili, i koji, kao što vi većinom i dolazite, redovno posvećujete bogosluženje i živite tim crkvenim životom. Ono što je interesantno, da duša se prosto uželi velikoga posta. Zašto se uželi velikoga posta? Zato što je to blagosloveno vreme za nove duhovne i telesne podvige, za novo obnavljanje blagodati u sebi, za produbljavanje sebe kao ličnosti i zaista je najljepši period sigurno godine. A zašto je to tako? Zato što hrišćani nosi u sebi tu radosnu tugu. Radosna tuga, tuga zbog izgubljenog raja, a opet nada u vječi život vjerom u Isusa Hrista koja nas spasava koja je temelj našeg spasenja, koje je temelj naše crkvenosti. Ovaj časni post traje sedam sedmica, kao što znamo, evo ova prva nedelja je posvećena pobedi, pobedi poštovanja ikona. Da li smo mi ošte svesni kolike su svetiteljske reke, krvi, prolivene za ovo što mi danas imamo. Za ovu čistotu pravoslavne vere koja nam je poverena i za koju smo i mi odgovorni da je čuvamo kao zenicu oka svoga. E, tako danas proslavljamo sve one koji su životima svojim posledočili istinu, koji su na pravi način vjerovali u Boga i koji su to najčešće posledočavali mučeništvom i time što su bili gonjeni i neuvažavani. Nigde strašnije nije bilo borbe nego u samoj crkvi. Zašto? Često su u crkvu vuku, vukovi u ovčoj koži, pa onda uodeći razne bogokulne jeresi pokušavaju da smute i zamute. Čitava istorija crkve je takva. Malo pogledajte i pročitajte istoriju crkve i vidjet ćete velike smutnje u prvim vjekovima, trećem, četvrtom, 5, 6. sedmom, a evo ovo ikonoborstvo se znači u osmom veku kada je već bila pobeda opšta pravoslavlja, odboljenja i svega, znači tada se desilo da su pojedini otpali od toga da se poštivikone. A časni oci koji su ih branili, njih danas u ovu svetu nedelju proslavljamo i proslavljamo pobedu pravoslavlja kroz toga. Druga sedmica častnog posta je posvećena Velikom svetlju Solovskome Grigoriji Palamu. Kada ove nedelje navodim kome su posvećene, znači ima određena dinamika koja je crpena, blagoslovena, a crkva ništa ne čini na prečac bez promišljanja i znači da je svaka sedmica dobro određena kome će biti posvećena i zbog čega je posvećena. Zašto Sveti Grigorije Palama, veliki svetitelj 14. veka? Zato što je Sveti Grigorije Palama na neki način bio obnovitelj otaškog predanja prvih vekova. Interesantna stvar kod pravoslavlja je da kad god nam se daju neki istorijski prilike u kojima smo komotni, za podele nas neki nemar, nerad, neko umovanje i ostavljanje otaškoga predanja I zaista u to doba već kada sveti Grigorije Palavno se bori za to da se na pravi način prezentuje suština pravoslavlja. A suština pravoslavlja je to da smo mi prizvani u oboženje. Sad zamislite nekog poslesta blažnjava u to da je Bog nas stvorio da bi nas poslestom gospoda Isusa Hrista prizvao poblagodati da budemo sinovi oca Nebeskoga, poblagodati Bogovi da budemo To je prizvanje našega postojanja. To je ono što nas Bog priziva, to je Boži dar zbog koga je Gospod Isus Hristos i došao na zemlju i ustanovio crku svoju. E, to učenje obnavlja sveti Grigorija Palama mukotrpno, a u borbi sa raznim tadašnjim jereticima i zbog tog razloga znači, slavimo tu drugu sedmicu. U čemu bi se moglo suštinski reći šta je to učenje sveto Grigorije Palame, Pa jednostavno Gospode Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešom Kada se ova molitva Usrba Ponavlja prateći se Istinskim životom, podvigom, podvižništvom Mislio sebi Da si najnedostojniji i najgoli Na ovome svetu I pogledom u onom Šta te Bog prizvao Dešava se nevjerovatno nešto Sa čovjekom čovjek Unutrašnje se prosvetljuje a to prosvetljenje čak svetitelji su doživljavali unutrašnji sebe i fizični da ga vide. To je ta netvarna svjetlost o kojoj govori sveti Grigorije Palama i koja je suština onoga da je to potvrda onoga u šta mi vjerujemo. Jer sada kad bismo rekli zašto ja vjerujem i zašto sam ja pravoslavan i zbog čega ja vjerujem da je sve ovako kako jeste, šta bismo odgovorili? Pa najrači odgovor je imamo svetitelje koji su životom svojim to nama omeđili, Postali nam putevoditelji i oni su ti naši svetljonici koji se mi krećemo na uzburkanove i često moru preko nam kridi prateći tu navigaciju, prateći njih, njihov put. Jer oni su oni koji su ostvarili svetost u ovome životu, a Bog ih je onda proslavio i blagodaću duhova svetoga, njihova tijela su postala ono što mi danas selivamo kao mošta. Zbog toga smo mi pravostani, Kaže pokaži mi svojega čovjeka paćni paćni reći kakav je Bog. Takva je jedna od filozofskih sintagmi. E upravo znači u drugoj sedmici postavljamo Svetoga Grigorija Palavu. u trećoj sedmici časnoga posta imamo iznošenje časnoga krsta, koje nas u stvari ukrepljuje da bismo taj put časnoga posta a, ukrepljeni bolje nastavili. Četvrta Sedmica je posvećena Svetome Jovanu Plesišniku. Zašto da se upomenemo podizništo? Danas ima dosta neke savremene teologije koje je dosta odbacila, se i sve brata i nebaveti ljudi teme podizništo, podizništo. Šta je to podizništo? Bez podizništa teško se može veći da postoji i hrišćanska vera. A od koga se učiti? Od najvećih podvišnika. A crkva je od izabrala svetoga Jovana Lesnišnika kao jednoga od najveći, najvećih podvišnika. A, u petoj sedmici proslavljamo svetu Mariju Egipčenku kao primer istinskog pokajanja, kao primer toga da se u životu biti, može biti i veliki grešnik, i veliki grijehova, i najvećih počiniti, ali da istinsko pokajanje preobražava čoveka i da onaj koji zaista želi da se pokaje, njemu Bog daje po milosti svoje blagodatne darove kakvi su nezamislili. Zaista, kogod je čitao njeno žitije, on nije mogao da ne zaplače, nije mogao a da ne prepozna i samoga sebe, a i ova peta sedmica je zbog toga da bismo kako pristupamo strastnoj sedmici više u sebi imali taj duh skrušenosti, duh nedostojnosti, jer zaista svetitelju su sebe videli kao najmanje kao najnedostojnije i time su sprečavali svaku godnost da ih može se dotači jer zaista možemo sve činiti, možemo postiti i nejesiti ništa možemo se i dugo moliti, ali ako smirenja nemamo i ako ljubavi nemamo onda to sve pada u vodu i onda se nečastivih podsmeva s tim, tim našim nazovi podvizima i svemu ako nemamo zaista srce skrušeno, ako na srce nije spremno na samilost na sapatnju Na to da jeca za svima onima koji ne žive hrišćanski život. Jer zaista, ako ste čuli na Svetoj Archevetskoj liturgiji, onaj priziv kaže neka svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega koji je na nebesima. To je prizivna slišća. Mi se često puta, posebno kada ako počne post, pa malo ako smo revno, re, revnostniji, Malo se uzdignemo, u stvari nečasti mi nas pokušava preko toga da nam oduzme blagodat i blagoslov, pa onda kažemo, eto, mi idemo u crkvu, a ovi drugi oko nas, komšije te ili ne znam, ljudi s kojima radimo ili kojima se krećemo, a oni ništa ne čine, niti poste, niti se Bogu mole. A naše treba duhovno stanje da bude, daj gospode i ovim ljudima da poznaju blagost tvoj, daj i ovim ljudima da poznaju kako je blag i jago tvoj, daj gospode da poznaju kako si blag i kako si pun blagodati. E, kad budemo tako razmišljali, onda imamo i snađe da druge privodimo od crkvi, a to je istinsko delo naše. Jer nije samo delo da se ide u crkvu, nego je delo i to da koliko su naše moći imamo tako duhovno nastrojenje da smo prema svakome koga vidimo dobronamerni i da svakome želimo spasenje. Eto, to je Duh Boži tako nas, Duh Boži uči da se ponašamo. I siguro da poučeni primjerom Marije Ljipćanke da nas upravo to priziva na takvo ponašanje. Šesta sednica se naziva Cvetna sednica, zato što je prethodi prazniku cijeti, to je stulavska gospoda u Jerusalim i sedma stradalna, strasna sednica, znači koja ima najintenzivniji bogoslužbeni kruh, kojom se u stvari na neki način mi pridružujemo onima koji stoje ispod častnog krsta, da bismo vidjeli vaskrsenje Hristova. Ukratko, ovo je neki ciklus kretanja tih sedmica koje su vezane za častni post. Ono što u častnom postu možemo uvidjeti je da je on po tipiku post, po nekom pravilu posta, najstrožiji. E, njegovo optimalno pravilo bi bilo da se posti od ponedeljka do petka, znači na vodi subota i nedelja su različili na ulju i vinu, a samo dva puta u toku posta jede riba zašto sam vam počeo ovu priču? ne po strogosti nego upravo da bismo malo razjasnili o čemu se tu u stvari radi e, ovakav tipik je u stvari pisan u najvećim podvižniškim manastirima. I on je nešto što treba da nam služi kao uzor. I zaista, blagosloveni su oni koji mogu tako da se ponašaju i koji mogu tako da postaju. Ali nismo mi svi istoga telesnoga sastava, nismo svi istoga uzrasta, nismo svi ni zdravstvenoga stanja isti, mi smo svi individujem. Individu. svako od nas ima neku posebnost. I zato je dobro da imamo nekoga s kim ćemo se posavjetovati. Sad, da ćemo to nazvati da imamo duhovnog oca? Je li Bog dao? A ako nemamo imamo sad nekoga koji je takvog korata, imamo svojega sveštenika, dobroga, toga pobožnoga, moramo se savetovati. Zašto je to bitno? Ja se moram savetovati da bi se smiralo i da ne bi bio prepušten samovoljim. Da ja sad sam sebi odlučujem kako ću i šta ću. A isto tako, vama isto preporučujem da imate, s kim ćete se posavjetovati iz praktičnih razloga. Posebno ako se redovno ispovedamo, što smatram da je neophodno za hrišćanski život, je zaista hrišćanin koji se ne ispoveda, teško se to može nazvati, koliko god takav čovek višao u crkvu, da je u dobroj poziciji. Šta to sad dobra pozicija ili loša pozicija? Odnosi se na to da čovjek koji se ne ispoveda, on teško da nešto ishvatio, jer nama je ispovest tako neophodna. Zašto nam je neokladna? Pa grešimo. Ne moramo samo smatrati da su teški telesni gresi, nedaj daj Bože, gresi koje trebamo ispovedati. Tako ljudi obično misle. Nisam grešan, nisam ubio, nisam prevario, nisam nekome ružno, a što smo psovali, što smo ružno govorili, što smo ogovarali, Što smo se ponosili, što smo loše mislili u svojome, to smatramo da nisu tako veliki gresi. A upravo jesu. I svi smo mi njima podloženi. Jer samo čovek koji se debelo u duhovnoj borbi izveštio, on je to napustio, a mi smo mali i mi se pomalo, eto, borimo, ali najvažnije je da budemo smireni. Zato bi preporučio svakome da iskoristi, da se ispovede ispoved se zaista nešto najbolje i najbolje pokazuje gde je čovek stigao ako imaš potrebu da se redovno ispovedaš to znači da si ti naučio zakon duhovnog života i da ne želiš na svoj duši da trpiš ništa niti da slažaš pa bi se to moglo nazvati time da je čovjek u neku vreću na leđima nakupio 50 kg tereta a Boga mi sa time se teško ide i sa se teško živi. A Bog mu je dao da može da se ispovedi po, zapo po zapovesti, ono i koji kaže sve što svežete biće će svezano i sve što razrešite biće će razrešeno na nebesima. A tako je Bogu mimo milo, tako je Bog htio i tako je vlast dao sve što nome činu. Pa za misle sad to prezirati. Da tu gledati sveštenika šta on čini ili kakav je? A sad opet neko opravdanje da kaže čovjeke ne mogu naći baš nikoga, to više govori o čovjeku da on nije nešto dobro. Jer svako će naći učitelja prema sebi i svako će naći onoga koga može poučiti ako želi jedno se pomori istinski gospodom. Znači da bi bilo dobro u toku posta se češće ispovedati. Dinamika častnoga posta u bogosluženju nam govori da mi sad tu imamo i ove pređosvećene liturgije, pređosvećene pređosvećene, unapred osvećene darove koji se osvećuju zbog prirode posta a priroda posta je da se kajemo a liturgiju taku ne možemo zbog toga služiti od ponednika do petka kao što su zlato usto i vasilijeva onda je nađeno rešenje pa je rimski papa Grigor je dvoje slov on osmislio i pametno smislio da se darovi na svetoj liturgiji, u suboti ili u nedelju, osveštaju još agleca, još tela i krvi Hristove, da se sačuvaju za sredo i petak i onda po tom poredku te pređosvećene liturgije se služu. Zašto se služe pređosvećene liturgije? Una predosvećene liturgije se služe da bismo se pričešćivali. To je ona sad priča o tome koliko da se pričešćujemo, da li da se pričešćujemo, šta znači. Živiš hrićanski, ispovedio ste se, nemaš teških Grehova, nemaš telesnih Grehova, u smislu ne da je Bože nekoga neurednoga života i toga. Moliš se Bogu, postiš post, čitaš molitve, sreda i petak ti pripadaju, od Bog te priziva na to da se pričastiš. Kaka je to hrićanski život u kome nemamo volje da se sjedinjujemo sa Bogom? Kakve su to nauke gde sveštenik ili ne znam, episkop uči, nemojte se pričašćivati. Hristos nam daje blagodat svoju, a zašto? Zato što ko je poznao, zbog šega uzima. Mi prišešće uzimamo kao bolest. Ja sam bolestnik, gospode, ti si lekar. Ja kad priđem onoj svetoj čaši, računam da će mi Bog, ako se smirim i ako sam sebe unizim i kažem lakav sam kakav jesam, i lud i ponosni, ti sam oživ, i mnogih rjekova imam, ali gospode, ti sam učini čudo milosti svoje, pomozi me da se izbajim od ovoga i izleči me radi milosti svoje. Hoće Gospod sa takvim duhom odbiti nekoga? Ne. Onoga koji misli o sebi da je dostojan, da je bolji od drugih, da je to njemu neko pravo i nešto što on ima pravo da uzima, njega Gospod ne prima. Takav ne treba, u takvom stanju se ne treba nikada pričešivati. Ali ovako, na ovaj način, i zato i postoje znači, te liturgije, znači, koje se služe u sredu i petak, one su spojene sa rečenjom službom. U starini su se i služile tako. Bio narod malo pobožniji, revnostniji, pa su mogli da žive u uzdržanju do devetoga časa, do jest tri sata popode, pa je onda posle devetoga časa na večernja služba sa liturgijom. To je u stvari pređe osvećena liturgija i onda su se pričešivali. E, zaista divnoga života. Sve nam je Bog dao na korist, posebno tamo da ćemo da se potrudimo. Eto, slava Bogu, u ovom manastiru ima i revnosti, a ovo je praktično, tako kažem, ovo je neko ispunjenje, ovaj manastir je ispunjenje onoga što je bolio i čemu je težio, sveti Jovan Zlatousti. Divni besednik, divni bogoslov, jedan od najdivnijih svetitelja, jedan od najdivnijih mučenika. Mi služimo njegovu liturgiju, molimo mu se, doživljamo ga kao svetlo sonje, je bio čitavi život gonjen, proganjan, unižavan i na svaki način. I to od koga? Od arhiereja koji su ga mrzeli, oko njega, Od kako piše Lutević i Kauđera, koji su još više mrzeli, jer je on tražio poredak života. Od bogataša koje je unižavao time, što ih je po njihovom razmišljanju, što ih je prizivao da bogatstvo svoje podele sa narodom. Da je njemu bilo nesvativo da čovek hrišćan može da se bogati. Njemu je to bilo potpuno absurdno. A on je imao obrazac razmišljanja da grad treba da bude... Duhovni manastir. Kako duhovni manastir? Da smo svi prizvali da živimo uzmišenim životom. E, zato ovakav manastir bi bio po nekom njegovom blagoslovu ono što je tako neophodno kaže, moram da idem u samoću da bi se osamio, da bi pobegao. Da, svakako postoji i takav monaški život, ali postoji i monaški život u kome se kroz opše kako je ovdje, trudimo, radimo, a onda mnogi od toga koristi imaju. Kad bismo mi imali sile, bože, kad bismo imali prave unutrašnje blagodati, mali bi nama crkve bile. Male bi nama sale bile za predavanje i za duhovne razgovore. Mi smo malo start. Malo je ljudi koji se danas interesuju za duhovni život zato što je sve drugo interesantnije. Kako interesantnije? Pa evo sagledajte sada sebe. Zar vas ne priziva ovaj časni post da malo ne televizore Redupeva. Zar nas ne priziva da se više Bogu pomolimo? Zar nas ne priziva da češće u crku odemo? Ili odlazak u crku, gubljenje vremena? Kaže, poludio je načisto. Ide u crku. A je li to u čovek? Ili naprotiv tome? A, a šta, se, šta se dobija kada čovek ide na ispravan način u crku? Postaje revnostniji, postaje sposobniji da se potrudi u postu kojim se bade. Nismo mi nikakvi dokoni gubitnici, niti smo mi neki ljudi koji nemamo šta da radimo, pa se zato zabijamo u manastir i u crkve. Naprotiv ja ću da radim pet poslova svetovnih ljudi od jedan. Puta. Jer je tako Bogu ugodno. Znači, dokonost je najgora u duhovnom životu. Pozabaviti se sobom, ovaj častni post može da bude preobražavajući za mnogi od nas. Ja imam pravilo da svake godine u častome postu nešto naučim samoga sebe. Izaberem neku višu molitku da je naučim na izaberem nešto što je korisno da mogu na pamet otkjevati, neku stihiru, i kada se zaloči taj post, ja kažem, ove godine sam stekao nešto. Nešto sam. Pa kada prođe jedna godina, dobitak je. A kad prođe deset godina, ti si nam do, dobro dobitu. Znači, neka nam krišanski život bude da se malo više potrudim. Skoro sam mi zamerili na jednom mjestu, držao sam neko slovo o na isto ovu temu, u vezi sa time kakav je naš vićanski život. Pa sam čuo komentar jednoga velika, kaže ovo je popoće od nas da napravi kaže da smo svi popovi. Pa malo je to komentar, kako bi rekao čoveka koji ne želi. Zar ova priča ne postiče svakoga od vas da se malo pozabavi onim svojim molitvenihom? da se pozabavi svojom ličnom molitvom, da malo u sebe usadimo toga, pa i nešto na pamet da naučimo. Nije lud Vlado Terotić koji govori stalno, učite na pamet. Čovek koji uči nešto na pamet, osvežava svoje moždane vijuge i ostaje takav dugo vremena upotrebljiv, svež, čio, mentalno i zdra, zdravo, duhovo. Naučiti, evo recimo, koliko ima divi crpenih pjesana. Koliko ima divnih a, liturgijskih pjesama, koje moža, a danas nam je Bog dao sve. Eno, preko ne znam te tehnike koje, koje, koje danas imamo, koja nam može biti, kao i uvek, na zlo i propast, a može nam biti i na veliku koristu. Sada možemo da nađemo sve što nas poželi. Hoću da pjevam Agni Parter, evo ti ga sa prevodom, razumiješ, znači sa tekstom i sa zvučnim zapisom. Načim mnogo toga možemo sami sebi da ulepšamo, ali smo tu nekako prinuđeni da u tom prvom nekom zamaku svi se zajedno malo potrudimo u tom, u tom pravcu. A najbolji ćemo se potruditi ako budemo na bogosluženja redovno dolazili i to opet povlači ne kao dokon kao zaludi, nego upravo kao oni koji smo pravi hrišćani, koji zaista želimo da živimo tim uzvišenim životom. A Agle onda čuda i ovi naši drugi postovi i one obaveze koje imamo će nam postati daleko lakši zašto zato što će nam Bog dati blagodati svoje i načina da to bolje obavljamo i da budemo korisni korisni i svojim porodicama i svom i društvu i svoje državi i svemu onome što treba da činimo znači da bismo bili pravi pravi hrišćani. Takođe ovaj već ovaj sedmi časnog posta Dinamika prva četiri dana u spani govori da odmah hoćemo nešto malo da se da se ubrza, malo da se da se da se po, po, povisi taj dopovni puls koji je tako neophodan. To je kao neko zagrevanje u sportu. <kuh> pa imamo prva četiri dana gde se čita kanon Andreja Kriskoga. Normalno on će se u punoj formi ti topati pete nedelje časovog posta, ali znači u ponedeljak, utorak, sredu i četvrtak se čita sa letanijima. Ta metanija su vrlo bitna jer nisu njih sveti oci tako uveli u bogosluženje. Ne samo u bogosluženje, nego su i praktikovali u kelijama. Na to su svi prizvani. Ima danas nekih podsmeh od nekih ljudi koji ne ide u očite crku, kaže, evo ih planjaju, kaže, kao Turci. Ne znajući u stvari o čemu se radi, ne znajući šta je tu tih metanija. Ali interesantna stvar je ovak, da kad se taj fizički rad spoji sa molitvom, onda se dobija nešto unutrašnje što čoveka prosto gori. I onda mu daje i rednosti, i kreposti, i posebno ove molitve se, ove Petanija, se rade o svakoveče uz onom molitvu svetog Jefrema Siriskoga. Jefrema Sirina, velikog svetitelja, velikog podvižnika. Gospode i vladiko života mojega. E, ako bismo mogli ukratko da kažemo šta bi to bilo nešto što bi najjasnije karakterisao ovaj častni post u tim nedeljama onda bi to bila ova molitva svjetog jeferma gospode i vladiko života moga duha lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi duha zdravoumlja, smerenoumlja trpljenja i ljubavi daruj meni slugi tvome da gospode care daruj mi da budem svestan grehova svojih i da ne osuđujem vrata svoga jesi blagosloven u vjekove vjekova Amin evo recepta evo načina evo svetiteljskog pogleda šta trebamo da radimo i kako treba da da činimo i ova molitva je uvek vezana sa <kuh> sa metaanima. zato je bi bilo dobro da čovjek u svoje jutarnje pravilo i večernje Obavezno doda ovu molitvu, ona se ne čita subotom i nedeljom u saglasju sa subotom i nedeljom u smislu uloga već tada nedelja, već smo već u ponedelju, zato se večera večeras radila ovaj, molitva sa poklonima, po zapovesti svetih otaca da se subotom i nedeljom ne preklanje i u koleba, zato što je subotni dan dan stvaranja svijeta, a nedelja dan vaskrcenja. Iz tog razloga se tada velika netanija u crkvi ne rade, privatno se kući mogu raditi. Ovaj, naučiti recimo ovu molitvu na pamet eto jednog dobrog dela u jednoj nedelji pa eto nekad to bude blagoslov da je naučimo da bismo je na znali i onda se urade znači onih tri metanija znači onih 12 malih jedna metanija na kraju meni se sviđa ovaj taj neki duhovni pristup od Sara Fajla kaže on ajde čemu ćemo o postu Pa onda mi šalje poruku, kaže, biće naziv Ritam posta. Ajde nekako savremeno, fino bi se imao mladih ljudi, pa sad i ovi malo stariji i oni se osjećaju mladim uz nas, usponorečeno mlađe. je ovako interesantna je ta stvara, Ritam. Kako mi sad taj Ritam da upatimo? Kaže, onaj trča, trkač kad se sprema na, na, na, na dugačku stazu, kao neki maratonac. A sad bi smo mi ovaj post neke časti mogli nazvati kao neko trčanje ciklično u sedam krugova. A... E, Što je bitno kod atletičara, on mora da poznaje stazu. Zašto? Jer kad se upozna staza, onda može da se ritam prognozira, hvata, a opet čovjek može da zna kako da ga koriguje. To znači da čovjek koji nije častni post postio, njega treba pustiti prvih jedan, dva puta, prve godine, druge godine, da oposti to da bi se polako uveo u ovaj ritam i da bi polako sebe počeo da stimuliše da može. Interesantna stvar u ovoj trci je takva da se svakome od nas uzimaju uh, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Znači, ne mora značiti da neko ko odlično trči da će prvi snići, jer gospod koji je organizao ovu trku, Nije organizao nisakom krenciljan da bi neko individualno pobežnivo, <tipan> da bi smo svi zajedno pobedili. A koga treba pobediti? Treba pobediti samog sebe. Samog sebe pobediti na taj način što ćemo da ne budemo ni preblagi prema sebi što smo najčešće, a opet ni prestrođi prema sebi da ne bismo pali u neku gordost, u neko samoljublje i samozadovoljstvo. Zato je bitno da se opet odredimo to kako bi to, a to je najbolji način u nekom sadinstvu sa sveštenikom i će dati blagoslov. Pa nekad i reći, oče, imam takav i takav problem, sad to ćemo ostaviti za drugi dio ovoga, ja samo formulisaj koji je razgovor zajednički, pa ćemo onda započeti jednu diskusiju, jer sam siguran da svako od vas ima tih pitanja koja ga isto more i koje, koja, na koja treba da nađe nekoga odgovora. Eto, zato bih ukratko stavio sad ovo da ja vama ne dosadim i da ne bismo, ovaj, što kaže, samo ja pričao, nego, eto, sad bih na to da Se malo porazovaramo, pa izvolite ako imate, ne ako imate, nego pitanja. Sloboda. Ko hoće pita, neka ustane i neka pita. Ajde, ko je naj hrabriji, pa će ovaj Ovo mora da bude diskusija, ali nema smisla ako ne budemo diskutovati. A ovo da svako od vas ima neko pitanje. sa sestrinim. Kašto? Ja sam je napravila, bitno nema nekoga pravila nego kada će se sveštenik najaviti. U nekoj našoj crkvi je to običaje da se osvešta vodica za u toku Vaskršnjeg posta, pred Slavu i još ponekad. Mada taj običaj od u Crnoj gori baš nešto nije nikada ni zaživljio, niti je narod nešto to mnogo ovaj pridavo tome važno. Znači, što se tiče toga, konkretno nema nekog određenog dana kada bi to trebalo učiniti, nego znači, kada je sveštenik, je sveštenik obično koji ima parohiju veću, onda on najavljuje stojinkom vjernicima došao bi tada i tada, a u slučaju da toga nema, onda je vi imate pravo kao vjernice da, sveštenika koji je jednostavno zadužen za, vaš, za vašu parociju, da ga nazovete, da kažete, oče, bilo bi mi drago, dođete mi sveštate vodicu, kad biste vi mogli. Evo, tako. Ima ko šta drugo? Ajde sada se na primjer, oko ovoga, kako ćemo da postimu, je li? Ima ko kakvih nedumica da li, znači neko sa pravilo posta po nekome tom tipiku, po nekom obrazu koji je savršen 5 dana na vodi, subota i nedelja na, na ulju. Ajde, imali to oko toga, mora neko da ima oko toga pitanje. Evo ja ću učiniti. Da, dašte. A, ovaj, to, to se odnosi za zdrave. Ako ima blagoslov, onda da. onaj posti je ublažen. Da, jest. Sve što nek ima pravo dati ublaženje posta. Da da imam, recimo, bladen poslov, možda povnika... E. Da. Zato sam je nagao ovaj primit da bih neko rekao konkretno, znači, da, zašto? Zato što ste vi razgovarali sa vašim sveštenikom, pa je onda on dao uboženje, odnosno dao pre, predlog u toga. To isto kao u sportu trener. Trener neće isti zadatak, isti program dati svakome, nego gleda njegovu trenutnu mogućnost, šta je sad trenutno u čoveku, recimo, neće nijedan dobar ublaski trener da kaže... Uh, futbaleru koji je napadača, koji je imao povredu kolena, aj ti sad odmah sa ovima svima trči, nego on njega polako uvažava pa kaže, ha, ti si imao povredu, aj sad ćemo biti malo blažni prema tebi, pa ćemo da nađemo program koji će tebe da dovede do toga da ti ponovo budeš u, u formi, onoj koji treba. Govori slikovitnim rečnikom, da kažem ovaj. Eto, malo, savremenim. Kažete? Možete da se ispovedim, da se prvo pričasti da se ispovedim i je važno da se trovo ispovede? Pa, ovako, što se tiče ispovesti. A, negde ima neko, neko pogrešno mišljenje u se sa da je, kao sad, pred svako pričešće je neophodno čovjeku da se ispovede. Ono je dobro. Ali čovjek koji je istinski ušao u crk i koji ima istinsku potrebu za, za duhovni život, on se redovno ispoveda i onda on nema nedumica je li se ili nije. Ima nekad je bilo, recio, na primjer način kako neku, neki svešten, recimo, nije hteo možda da pričešće, pa kaže, a, kako će se, nisi se ispovedio, pa ja sam ispovedio juče. A, kaže, šta si ti sve mogo da sagrešiš, ovaj, od juče do, do danas? Pa mislim, to je neki formalizam koji je, da kažem, usporečeno malo i nezdrav. Jer nije stvar u tome samo, nego taj osjećaj nas, da smo grešni. Danas je, recimo, na zapadu je stvoren kult samoproklamovanja. Pa onda sakad je bi ja rekao, kako kažem pred vama sada, ja sam grešan čovjek, Ima mnogo grekov, nisam dovoljno dobar na, u, u onome u čemu sam prizvan, oni bi to shvatili da sam ja nešto lud, da sam najgori, da, da u meni nešto ne, ne, ne, ne valja, jer oni ne neshvataju duh pokajanja. E to je duh pokajanja, duh pokajanja nije očaljanje, ne ja sam najgori kuk u meni, da žiš, nego ja sam loš, ali Bože ti mi pomozi da budem bolji. To je istinsko pokajanje. Sad ovo što sam rekao se sa ispoveću, znači ispoved bi trebala zaista da bude temelj našeg života. I zaista se jedna zajednica i vidi koliko je zdrava i koliko je dobra, po tome što će sveštenika pitat ne samo koliko ti ljudi dolazi u crkvu, nego koliko si ti od njih ispovedi. Ja dok sam službovalo u, u, u, u Baru, koja je jedna dobra parohija u smislu tog naroda, narod voli crku dolazi na... ali sam primijetio da se ne ispovedaju, pa lunjaju, pa idu u avma, pa, pa sretnem. Kol' kak' si ispovedio, kaže, pre dvije godine. Dvije godine je prošlo da se ispovedio, pa to je, to je, to je katastrofa. I smo jednim finim načinom svi sveštenici doveli do toga da se sigurno od tog naroda što je dolazio u crku minimumo 80-90% redovno ispovedao. Ali šta se desilo? Desilo se to da smo su, nekako smo mudro odredili da subota na večer bude vrijeme ispovesti. Posle je dešalo da dva sveštenika ispovedamo paralelno jedan pored ikone Hristove drugi pored Bogoroličene s Hristom i na stoji s jedne i sa druge strane Boga mi ostanemo po pol sata, 45 minuta dok se svi ispovede. Ne treba od ispovesti praviti nekom dramaturgiju. Od ispovesti, ispovesti za čoveka koji zna da se ispoveda lako. Ispovedamo se kako se redovno ispovedamo nama je dovoljno dva, tri minuta da se ispovedamo. Šta sam grešao? Znam ja dobro šta sam grešao. Ne treba meni i ne treba, ne treba sebe praviti u nešto bolje nego što jesam. Što Velamo je kaže, ima ono našem narodu kaže ide kao kiša oko Kragujevca. Pa ne može pa pa ostane 45 minuta muči sveštenika, razumeš, da bi tek onda isgovorio to što, ko mi ne znamo šta su greši ljudski i šta su naše nemoći, ali je dobar savet, mi tamo. Druga stvar što je kada se čovek redoma ispoveda, đavo da njime gubi mogućnost upliva i uticaje. Ne može se čovjeku koji se redovno ispoveda deš, dešavati da se teško oklizne. Nego, sva i te zamke se predupređuju. Ne pušta se da se nagomila toliko, pa da čovjek ne zna kako će koro počupati. Nego, kad se svaki dan plevi i kada se svaki dan okopava, bude čisto i uredno. A zavisli da za dvije godine šta se desi oko, oko, oko, oko vinove loze koja nije čišljena a ne mora se odi, ali će teža okay. a, ali će biti, biće će težen. i onda zbog toga kažem da je, da je taj, taj moment naše ispovesti lične je toliko bitan u, u, u hrišćansko životu a pogotovo sada kad je posto da malo što kaže, ajde da ste za, da se malo, malo taj duh, podvižništvo šta je pod, podvižništvo, kaže sama etimologija te riječi kaže kretanje onaj koji se kreće podvih, kretanje Nema mirovanja, nema sedenja. Nisam dopol, nisam zaludan, nisam šta je, šta je, šta je, šta čovjek radi od sebe u periode razilafer dana. Za nije ljepše prošetati malo ovde okolinom Budve i pomoliti se Bogu u prirodi pa se vratiti preobražen čist ili do normalno do manastira na Bogosluženje, ali i u toku dana malo te aktivnosti posebno kod mladih mlad čovjeka da se ne troši fizički on pada u apatiju. Čim se čovjek probudi malo, čim mu se bi malo po, po, poboljša taj puls, onda mu se i duhovni puls promijeni, a onda i malo dobroga savjeta. Onda recimo nakon je, Bog nam je dao ovo današnje vreme izobilje divnih knjiga. Zaista divnih knjiga. Ja se sećam samo pre 20 i 20 godina kada sam ga duhovno stasavao, mogo sam kupiti duhovnu literaturu u Beogradu na dva mjesta u Patrijašnjskoj prodavnici u Patrijašnji i drugoj Patrijašnjskoj treku puta Crkve Svetog Marija. U knjižarama svetovnim državnim tada nije bilo duhovna literatura. Nije se smela prodavati. A onda posle toga je počelo stigljivo da kažem, pa evo sada zaista evo, koliko ima od a, svetotačkih divnih knjiga. A uzmimo jednu dobru knjigu i dobro je izučimo i naučimo za, za, za, u toku častnoga posta. Gledaju se dokone serije, gledaju se gluposti. A, ne da Božovih, neki nazove sada ovo što zovu reality show. Pa to samo čovjek možda koji je totalno besmislim sam sebi i, i, i, i nema ništa u sebi. Kome to može biti interesantno? Šta tu ima interesantno da se vidi? Zabijanje u nos, u tuđe života, intrigacija, neke gluposti, totalne. Pa da nemamo mi čim lepšim i boljim da se da se uve. Posebno za mlade ljude govorim, otkrijte u sebi darove. Bog nam je dao toliko darova, dao nam je toliko mogućnosti razmišljaj nešto, unapredi taj svoj život. Kažem, ako ste primetili da ljudi koji su izabrali neki hobi, da imaju da su zadovoljni ljudi, imati hobi je mnogo, mnogo, mnogo bitna stvar, ovo sad govorim šire, i ne možemo sad svako mereći, a bavi se nekim rukodeljem, ili na crta ikone, ili ne znam šta, ali otkrijte u sebi nešto čime ćete ispuniti taj svoj život. Da li će to biti uh, fotografija, da li će to biti muzika, da li će, nađite nešto što će da vas raduje. N čime ćete da se da se produbljete. Jer ono što je vrlo bitno život u crkvi ako je ispravan, on čovjeku daje svarlačku energiju. Svarlačka energija je ono suštinski bitno. Kaže gledaju nas nekad oni ljudi koji nisu nisu pobožitelji, pa šta ti imaš meni a ja daš? Moja imam da ti dam, da nosiš, da poneseš mu dađe. A ne da razmišljaš o tome da mi ne, oni nasnoživljavaju kao neke mračne, te razumeš, mi smo se tu sa, sa, sabrali, da tugujemo nad sami, nad sobom, ne uživamo životom. Pričanski život je pun radosti, ali prave radosti, istinske radosti, kaže osloboditi se od strasta, šta je, postići bestrašća. To je, To je to je cilj pričanskog života. To je ono čemu, čemu težiš, to je ono za čim čeznaš. Normalno, ne ostvaruješ ni to odmah, niti, niti, niti, niti, niti ja imam pravo da pričam, ali to je kao neko da je nešto steko, nema, nema ništa. Ali težim to je. To mi je uzor, to mi je nešto čime sam zatakvijen. Uzeti koliko od nas ima, ima, ima okrinski prolog u koće. Znači ste, tu divnu knjigu, nemati, u, u, u, u, ona nije na policiji da stoji. To je knjiga koja trebati stoji pored, pored krevet, najbolja. Uveče, kad ideš da spavaš, pročitaš iz okrijskog prologa za dan koji dolazi. Onako kako u stvari živimo u crkvi. Jer mi živimo sa večernjom službom. Mi smo veće u večernjem službi i u ponedelju. I na taj način ti pročitaš onaj okrijski prolog koji je divni sveti vladika Nikolaev. Kako je to mudro? zaiste je koji je sabrao sva žitja sveti, probrao i ukratko ti dao. Jer zaista, iako da ima žitija sveti puno, u punom formatu, ali uzet ću da ih čitam kada budem se zainteresuo za nekog svetitelja, ali to je i obsežno i, da, i, i, i dugačko. A on je dao tačno ono što nam treba. Dao nam je nešto što ćemo da pročitamo za 5, 6, 7 minuta, a da će nam žitije svetitelja koji se prostavlja tog dana, da će nam divnu pjesmu koju je napjevao uveć sa time, da će nam određeno tumačenje svetog pisma i da će nam rasuđivanje za taj dan. Pa zar bez toga da živimo Zato kupite to i držite pored kreveta, uvečer, prije spavanja to pročitaš, očeš da spavaš mi i kaže ka, spavam nemirno, po kako nećeš spavat nemirno, gledaš sva kakve mudosti i posle toga lekneš u krevet i barmala stvar te, kaže, gledam koror filmove pa ne mogu da spavam, po kako ćeš spavat? A bok te priziva na to da uzveš nešto lijepo, nešto za smirenje, duhovno, tako neophodno, je recimo nakon je to je ono što nam treba. I ne treba sa, sa, sa, sa ovim, da kaže, ja sam nekako stek u, u utisak, da i mi nekada, ajde, kaže, drži predavanje, šta držim ja predavanje? Ne, ne treba drži predavanje, ja treba da pričam samo. Mi treba da pričamo, da imamo tu komunikaciju. Ne može ovo, ajde, pitanje, niko se ne ajde. zašto? Moramo da probijemo taj led, morate da slobodu da možete da pitate. Kaže, a šta ću ja sad pitat, to li me kovo pogledat ovako i lako? Može da mi smo to u da svi zajedno se usavršamo. Ja toga toliko mogu naučiti od svakog klasa. A ja možda, možda mogu nešto naučiti ponekog. U ja gledu ima da zapite. Ja što ovaj, pušu. U prvo vrijeme, kako ovaj, se posti tepe iz trijeda cijele godine, ovaj, u postima. Postili smo na vode samo iz trije Ono, a ono drugo se postilo navoditi. Ali s tredi petak smo postili redovno navoditi. Kao ono taj detaj redovnište. A, na primjer, ja sam to... E, Bio sam kod mitropoliternog likovicu koli, jer zgovara se <coughs> Rekao teorišteno ovo što je e, Patriarh rekao koji se pričeštije oko sredu 5 posta i 4 posta, da ima pravo svake nedelje da se pričeštije. On je meni rekao. <gled> Onda ti je moj savjet veli, subotu, dopod, on je dopodno postoji na ulje, šta on kaže, a otpodna kaže na vodi, na sladnju pričešću primu. Ovo da je metropolita i da taj sad da dal, A mi smo uvijek petak i sredno postili na ne, tijem, ne Da. Sad da ja. <gredila> pravila javsko i reza. Znam sam i to praktivo. Da. Dobro ćete. Ovo je... Otac, otac je po, pobožno hrišćanski živio pre što je postao monah i on dobro priča i rasuđuje da i ovo što on kaže da su postili sredu i petak na vodi, to je dobra mera ja ono sam nadeo za pravilo posta a čekao sam namerno se razviju diskusiju, nisam htio da, da vam ja sad pričam dalje kao u formi predavanja, nego upravo sam čekao neki, neko ovako pitanje pa da zapoteneo sad tu, a, kad sam vam rekao da postoji pravilo posta, ja sam rekao da je to uzor koje mi težimo. Ali ste tu sad javlja jedan spektar hiljadu situacija o kojima mi treba da pričamo. A to je suštinski ovo što sad otram skažem. Porodica hrišćanska koja živi u svijetu, koja posti na ulju, a sredu i petak na vodu, po mom mišljenju je za svaku pohvalu i za divljenje. Jer prva stvar koju je treba učiniti u porodičnom životu je da to bude u skladu. Znači prva stvar, kakva je naša porodična situacija? Jesu li svi primjeni vjeru? Kako sad, recimo naprijed, muž vjeruje i sve je dobro, žena nije toliko pobožna, mora da se to nekako izbalansira, da ne bi bilo problema. Sa djecom takođe, kod djeca da postane. Šta da radimo sa njima? Hoće li nam Bog uzeti za zlo ako smo jeli malo na ulju? Šta ćemo sa djecom koja su u razvoju? Kakva ćemo način prema njima dati? To su sve ta pitanja o kojima upravo je ova tema. Znači čas sma ga postane. Znači, taj dio telesni, da kažem, telesnog uzdržanja. Ima ovaj drugi molitveni koji mi smo pričali o molitvama koje treba da se čine. Ovo je isto jako bitan misim da je najvažnije da imamo radost posle. Ja mislim da je najvažnije da ne budemo ni preblagli prema sebi, a opet da ne budemo ni prestrogi pa da nam to bude na malakstanje i na to. Najbolje je bilo da upatimo ovaj ritam kako Piotr Srafailovaj volio da kaže taj ritam trčanja da nam bude takav da možemo dugotrajno trčati a da nemamo problema. I onda je to pravi pravi način. Znači nije sad ni u nekoj strogości Nećeš ti ništo učiniti sad, da si je napravio čovjek <coughs> spoveda mi se, kaže, oče, ja kad postim na vodi, malo lakše. Priroda mu tako šta će sad? Sad ispitava malo to, kaže, pa dobro, ajde, vidimo kako ćemo. Pa kaže, ja ne mogu ovo, bo da mi pet dana na vodi na reko ili na ovo kako bi otac, naš, savjetovo, da bude sreda i petak na vodi. A, post na vodi, u stvari, čoveka dovodi u to stanje podmiga tad stvarno čovjek postaje hladan, gledan. Ovo sad, kako smo se svi izveštili, post bi mogao da bude festival. Jer imamo onih postnih kuvara, pa se sad ne znam tu nekih raznih jela priprema. Ako ste primetili, na ovim kanalima na televizije nema kanala koji nema svoga kuvara i koji nema neke čudodvore recepte. Sad se malo i kod nas to prenelo. Malo je, nekako i kažem, zapostavljam taj podpik u smislu razvojačači tog da ja sad sam sebi zaista malo uskratim nešto. Ali opet sa trezvenošći, da kažem, opet nije svako isti, niko, niko nije, smo si unikati, svako od nas ima neku svoju posebnost, da kažem. Ali zadržat neki, neki, neki, neki ritam koji bi bio srednji, kako joci kažu, najbolje srednji put. Srednji putem kad se ide, neće se mnogo ni sap, sapritat, ni nagrdit. Nego da odredimo to najbolju blagoslov sveštenika svojega, duhovnika onoga kod koga se ispovedamo i u vezi sa svima i posebno recimo, za omladinu. Šta ću ja sad da ću mladiću koji studira, živi u studenskom domu i sad ja najbolje da mu kažem, posti na vodu. A šta će onda jede to i ovaj, čime će da se a u razvoju i opet razvojaš tako? Mislim, od situacije do situacije. Šta reći jednome vojniku koji je izložen, recimo, na primjer, na primjer većim aktivnostima ili ljudima koji rade teške poslove. Ja sam imao jednog radicija na kojeg koji se spovedao, koji je radio u ovajima boksitima. Da je nezdravo, da je njima preporučena doza lijeka koja se pije ne iz toga što, nego zato što je zato što mu je za zdravje neophodno. I sad zamislio ja, revnostni zveštenik, ma kakvi ja da postiš ovako da postišme? Znači, nije post da ubije telo, nego je post da nas postakne na veću molitvenost a opet da budemo obazirili, da ne budemo i onom drugom pravcu, a sve može Evo, ako živiš ištanski život već duže vremena, potrudi se malo potrudi se malo bitno je da postimo za nas u svijetu je bitno postimo i ono što je isto mnogo bitno ona divna postanica svetog apostola Pavla o postu kaže, a ti kad postiš kaže, namaži lice svoje i glavu svoju da niko ne vidi da postiš da u tajnosti taj poslo je a radostan da budeš. A ne, uh, ja postim, muka je, ne mogu da, da, dajde, pa šta ti, onda kako ćeš primući ovoga u crkvu i da postim, ako taka, ti je takav duk? Znači, moramo malo da budemo, što kaže, da budemo zaista vojnici Hristovi, da nas to bude ne, neki, neki, neki način. Evo, ja sam i ja Evo. Otpranimo. No, mi malo jedan interesuje naši, bilo ste obovorili se to Interes je da je postoje neko zraju o kojem da ste ževno značine o vremena da se ispovijedamo. Pošto da, recimo, ja u kad se ispovijedam, neko kaže, pa dobro su vidio se prije dvijetkim nedeljima, imam potrebe sad uke. Međutim, ja utročne, recimo, um, um, procesa, imam potrebu da se ispovijedam. Pa mi interes je da bi mogli postaviti i sad da me uputiti. Pa ja sam stava da čovjek kad god ima potrebu da se ispovede, da ga treba, ispo... da treba ispoštovati. To sad ne znači... Aj sad, ogradiću se ima nekada ljudi koji su ovaj psihički bolesti. E oni uđu u crkvu, recimo na prve i sada njima je potrebna ta pažnja. Onda obično se kod njih ta pažnja manifestuje što oni nekoga koji im je duhovnik i nekog koji je, tako da kažem, na glasu, kod dobar ispovednik, kod dobro ispoveda, oni ga obsedaju pa ima nekad i to preopterećenost tako sve što vi kažete recimo sa takvih što mi kaže jedan dobar sveštenik otaz Dragan Petrović ovaj izvare da sveštenik iz Podgorice znamo da svi ovaj kaže oni on mene kaže nekako dođu pa mi kaže svu snagu mi isčupaju kaže ovaj da ovaj narod koji posle tražnje neke pomoći mm -hmm. da je treba da bude koncentrisan da zna što on kaže kaže toliko me kaže ovaj izmore Tako da i tu treba imati ovaj uvažavanje. Ali ovo što vi govorite, po mojom mišljenju, kad čovjek živi koncentrisan, hrišćanski, on ne može da trpi taj grijeh u sebi i jednostavno ima potrebu da se ispovedi. I moja obaveza kao sveštenika je da ne bežim od svoje pastne. Ta ja sam imetio teško sveštenicima da ispovedaju, ne znam, neću zatikom držati, ni slovo, ni govor, ali... Ako ja sebe kao sreštanika nisam našao u tome, u čemu ću da se nađem, kaže, teško mi da slušam. Samo ti živi savestni životom i neće ti mi teško da slušaš. Na kraju krajeva, pokojnija je ta slada koja je meni bio duhovni. Od njega sam dobio nekoliko dobrih pravila što se tiče ispovedanja. Ja se Bogu molim da, ako šta mogu tada, Bog kroz mene da čovjeku tome odgovora, a isto se tako očuvam da kad to prođe, da iz mog uma izađe, da ja ne sećam se toga šta mi je ko ispovedo. ja svakoga mogu srestiti posle toga šta godem je ispovedio, bez ikakvog, ikakvog problema u smislu toga. I druga stvar koja je vrlo bitna za ispovest je da je ispovest nešto toliko bitno i uzmišeno, a da su opet svešteniku zaprećene određene sankcije koje su najviše moguće ako bi se sa tim igrao. A to znači da je sveta tajna ispovesti sveta tajna. Ne ispovedate se vi sveštani kovi se Bogu ispovedate. Zato se ona i u pravost crkvi odvija pred Hristoa Onikonom. Mi smo samo nedostane sluge Bože i posrednici. E sad isto ima ovaj moment što kažete vi koliko je čovjek ovaj, duhovno uznapredalo, ono osjeća potrebu da se, da se ispovede. Zašto je to uvijem savjeta? Ja dok sam bio živio ovaj Prije neko sam postao sveštenik, sam potrebu da se ispovedim jedno nedelje. Imao sam dobro sveštenika koji to shvatao, koji to prihvatio i nije bilo teško da mi ispovedi. Ali sam i ja nalazio dobro vijeme da se ispovedim. Dolazio sam na večernju službu, malo stojim za pericom, pročitao nešto i počet ja bi se ispovedio. Ajde, dolazio sam koncentrisan na tu ispoved, znači ne kao kiša oko Kragovica, pa da ga mučim, nego grešio sa, To sam učinio, to sam učinio, to sam učinio. Zašto? Zato što razmišlja o tome. Kaže kako da se ispovedim. Pa budi konkretan. Nemoj da opolišaš i budi sam pred sobom, iskren. Nemoj ulepšavati sebe. Nemoj sebe praviti boljim nego što jesi. Nemoj sebe praviti ni gorim. Nego onakav kakav jesi. Takav stani i tako se ispovedi i bjamo pravo vidim jednu zdravinu duhovnog života upravo tamo da ljudi imaju potrebu da se ispovede. Tu mi, tu mi nešto govori o tome da je taj ta duhovna zajednica da taj sveštenik nešto radi i da nas bog upravo uči da je to nama neophodno. Tako da i sigurno ta god Josif je potrebu za konkretne kaže da stvar. Jer nekome reći ću jer ko živi nemarno njemu je neki greh ništa A čoveku koji živi istinskih, hrišćanskim životom, koji se stvarno trudi i pazi na sebe, je takav gro, gre, gre ka, katastrof, nemože da ga nosu. Hoće odmah da ga ispovedi, odmah da, da, da, da, se, da, da, da se od toga ovaj, otarasti. I mislim da je to dobro. Posledno treba postati ovu omladinost ispoveda. <kuh> Posledno kaže mlad čovjek, ne mlad čovjek, svaki čovjek, nema što da ispovedi. Kako, nema što da ispovediš. Nemože da lažemo sami sebe. Da ja uh, ja sam ušao sebi preko interneta, uh, od CEO-a. Uh, ja baš rekao, tražimo znak da je ta dakle, da napišemo dakle, na listu pera, to, mjesec, dva, da pe na lista pira u liste 2 da mislim da kako ćemo da dakle, razvoditi inventar za šidara i da to sve napišemo i odgovoriti. Pa vi trebate što je vi to to davje to to se odnosi na na prvu ispovest. Prva iskora zaista ja ja kad mi dođe neko kaže da se nije ispovedao nikada prvo pitanje koje mu postavljam je kada si kršten. Zašto je to bitno pitanje? To je bitno pitanje zbog toga što na svetoj tajni krštenja su oprošteni svi grehovi koje smo počinili do tog momenta. I oni se ne treba ispovedati. Ispovedaju se grehici koji su kasnije nastali. Jedino ako zaista ima nešto u čovjeku da je ostalo toliko je aktivno i jako da ga muči a da je učinjeno prekoštenjeno se može iz to ispovedati. <kuh> ono što je on rekao, to se odnosi na tu stvar. Da bi se čovek taj prvi put ispovedio kako treba, sigurno da treba da ima jedan pocetnik. Jer se nakupi toga dosta, ali treba početi od onih suštinskih stvari, onih najvažnijih, pa onda ići dolje. Kao onome sve sitnije, ispovediti tada sve. Zaista da čovek oseti da tata se ispovedio da je sve iz njega izračeno. I zato jeste to dobar savjet ali isto tako kada se pročita ta različna molitva grijesi su oprošteni tako da sledeći put kad dolažemo od sveštenika ti grijesi se više nispovedaju osim ako nisu na novo počinje. jer onda bi došli u to da sumnjamo u to da nam je oprošteno što bi bio veliki grijan znači Bog je milostiv Bog po riječi svoje dajući vlast apostolima od kojih mi sveštenici proz vijekove primismo to isto Što razrešite, bite razrešeno, što svežete, biće će svezano. Toliko je vlast. Bog dao svešteniku kroz, kroz sveštenički čim. Ako ga dostojeno ispunja. Mislim da je to odgovor, da kažem na, na, na ovu. Ja sam dio jedan tajem. Ne znam, nije samo kad ja postajem iz čitlih drugi nije nikog, stio ja, ali ja sam god šao na trepezu. Ako je bio... Posteći dan ili post neka, ja nisak i da se Tako da mene nije mogla ta post da bude u tajnosti. Nebo da nije svako znala da ja neči da se da. I da su znali punkt 7 zbiljeni dati ili medle ili ništa ja znam, da nešto je vjede, e, onak kak toli od svinja, oni su stavili čitavom Ja nikad nisuhtira se odbuna, kje je to što so radilo u novembru, možičnih pustil. Ja nisuhtira, čak' nisuhtira i dira ima. Od moje kuće oni jedu tamo u prigrani i spaviraju mjesto što je tam, ja tako, tako. da ja nisam u tajnosti pustil. Nikom najnično. Zjavno, ja to koristno i grešno i nekako, ovo ne znam. Ali ja nesam nijekom me krio, kažem ne. Epov, teći dana, ne dodijem ovdje, da ću ja da idem. Na svabu sam, umam se, ja, a, a, stene, ja sam teđo kupio dvije pribe, mu višnje posti, i pušla i rekla, stavite mene u ovo, a riječno nesam. Mene nipako pribe, dvije pribe, zavisam, nijetkom stijedio toga, ali ni nisam moga, taj. Od odete si bio dobar gost. Ti si nosio hranu sa sobom. Teo, sa očima očac ispoštovat, onaj on daje dobre, dobro ovako da kažem. O, on daje odlične, odlične odlične pravce za, za, za, za diskusiju. Evo ali se moj stav, da li da se mi sada snismo deci tome u časnome postu, ako smo negde pozvani, šta da radimo? Da da se omrsimo, da da se ne omrsimo? Da li da sad pod vidom neke kaos nishođenja prihvatimo to i da ne pripatimo? U to, ne odnosi se ono što sam i oče pričao na, na, na, na, na to da sad treba mi da nalažemo kosu i sebe da kažem da smo čili i vedri, da ne daj Bože mi sada se saglašam. ne, ja postimu. To treba da bude naš tako. Zašto? Zato što je to moja vjera i zato što ja to volim. Ja toga ne mogu da se stidim. Pa neka je postala trpeza za koliko god bilo. A a šta ćemo sad tebe? Prva stvar koja je vezana za za, za to, ja se često srećem kao što sa srećem i u situacijama. U karakteru nisam kao sveštenik, ovaj, nikada želeo da da da nešto nekoga mnogo opomenu. Ne jednostavno nije mi takav način ponašanja. I ne tu Kako bi rekao, neko se izmiče, ka šta ste ovo stavili ovamo, ovo je posniji dan? Već pozvan, sad, pročitati molitvu i blagosloviti ne možeš. Jer bi se izrugivo sa onim što je posniji. S druge strane, opet, to su ljudi koji ne znaju ništa. Kako ih pridobiti? Ovo je narod tvrd. Jednom ga odbija i odbija si ga možda za sva vremena. Iz tog jednostavnog razloga bi se dešalo da sedi za trpezom, da ne pojedem ništa, a da on ne ukapira zovezda nisam ni, ni, ni opusio ovaj, ništa iz nutka me, ja pojedem onih maslina, malo kleba, neke salata, ako ima tavo, ali kao jedem u smislu da me ne bio pominjao. A dešavao mi se recimo na koja situacija gde, gde, gde sam komotniji prema ljudima, poznajem ih, i onda i samo kažem, pa, pa su ne znam, odu, snađu se, donesu nešto, kupe ribu, avora, kažem, nekad ni to nije loše da bih čovjek doveo do toga. E, ne smemo drugi od, Ono što je vrlo bitno kaže Da ne osuđujemo Šta god bi radili, koliko se god bi potrudili Ako budemo drugi osuđivali Sve gubimo Ništa nam ne ostaje Znači možemo sve dobro da napravimo Dovoljno je samo da kažemo E, vidi ove I tu je kraj svega onoga što smo sabirali Sva ona kesa što smo sakupljali Odjedan po postaje šuplja I sve kroz nju propadne To je osuđivanje loše. Zato ne smemo da se ponašamo u tom u tom pravcu, a sa druge strane zaista kao pričali, moramo da svedočimo to da smo krišali. Ne vidim nikakav nikakav razlog sada da, bi, da, da da bi došlo do toga da ja ne znam rekome, ja postim. Meni neka sam šaljivo odgovorio, pa vidi ta tvrda situacija ljudi, totalno van crkveno Vela kaže: "A oče, šta je to neđete?" Pa ja, posnijem, rekao: "Ja sam ti to izabrao svoje, da no, nikome nije ćera. Šta da radim?" Nekako na... moraš mu naći načina da mu priđeš pa da ga zaintrigiraš da bi nešto sutra bilo bolje. A bi si da to opet onda ke sad ja ne znam, možda će neko novo moje da kaže, bolje je bi bilo da si ti rekao i da si ih nagradio, znaš? Možda bi ja jednostavno nisam takav čovek koji ne mogu da se da se ponašam tako, možda to nije ni dobro. Ali opet, nekako se uzdam u ono, kaže svetotačko, kaže, budi blag prema drugima, strohojma s tebi, pa to vidi će dobro. Da. Evo je, e, sad smo već razvili diskusiju, sad moramo po... Da. Pa samo da radite, naprav ovo, što je našao s nekog, o, a, to sam vidjeti, prošle godine, točeš na portalu nekom pravostalom, saviteljnik i svješteljniku, pa što upravo vezemo za to. Ako odemo kod nekog domaćina, šta bilo tamo, tamo je svada slava ili nešto sliče, pa mi je i postim. Šta je uputno kao da ne bi je sebe, ja postim, ovaj, na neki način uzeti parče mese ili ne znam šta i time ga ne, ni dovodi sebe što da će da stičemo svoje, svoj stičemo svoj podvig, a niti to ga uvrijedi domaćin u tom smislu reći. I to sam baš negde prešto kao savjet sveštenika. Pa ja, sa to... ja sam nebi složio sa tim. Ja sam već dao svoje mišljenje da. o Jer to mislim u nekoga. a a uvrediti Boga? Jasno yes, mi go kaže, ejto to da. Da kažu... Ali opet kažem ovo ovo sve, ovo uzmite sve, verujte usnite sada Jer neka se se možda na, na možda će se naj situacija u koje ovo što ja pričam, opet neće biti, jer je individualno karakter, nešto se drugačije desi. Da, štao, došli, moću već sad je on, da, on je najveći moje stanje duhovno, hoće da me prvi put me sreta u kući i kaže, ajde izvoli, molim te, ja pre neću ništa kvali i tako dađe. Pa, ali, da vam kažem nešto, ako mi odmah u startu zaozmemo poziciju, a, post je, ja postim, vjerujte mi, ne, neće vas ja niko dirat, neće vas ja moga nagoniti, jer veće, je drugačije vrijeme, to je možda bilo, Pre dvadeseta godina još i ko je postio, a sad, sad već imamo jedan jedan, jedan širok ljudi. I, i ono što je isto bitno, uh, savjetovi bi vjernicima, recimo na krene, koji su već malo uznapredovali i žive u uzdržanju, nikako da ne uče oni druge kako da postaju. Jer ima nekad, recimo, malo ljudi koji su odmakli u duhovnom životu, pa sada mogu navikli su se na strogi post, Pakrenorećimo da savetuje oni druge koji su tek počeli da da, da ulaze po malo crku a ovak je pravilo 5 dana na vodi, a ovaj poi odpostiti dvije nedelje, negde za drugu nedelju izgubi rita, možeš što bi rekli otas Rafaela i ja, izgubiš korak i dah i ne možeš da I mnogoga ga je teško posle pridobiti on šta je postedil. Kaže ja ne mogu više, kaže ja sam alaksao prošli, pa ne moraš ni tako, ma kakvi, neka sad dikako. Mislim da je mnogo treba imate obazrivosti o tome i mnogo voditi računa isto toga Kad nekoga savjetujemo, moramo mnogo biti obazni. Da ne bismo napravili neku štetu koja bi se nama postao ovaj pripisala, pa da budemo, budemo krici tome. Ja sam griješio pa, nekim pa. puta da pravo bih spital domaćisti, ono, da, ono da posti, pa pogreši ono priliko premanja krana Pogriješi da se omrsi slučaj. E, ja sam rekeno, jer nije opametno onda predvojiti post, nego pomolit Bogu i ispovjetiti da je slušajno samršila i da uopće ti uplastiti i predvrži post. sam ja to pametno rekao ili šašao, Boga Ali ja, ja sam rekao, moj predvojat' post, ako ti se omakla za da samršite. Jer to mačica diva da proba hranu, da se prebavi i to, Ja sam i govorio da prodluži to, da se pomoli Bogu i da ispovijedi se pred Bog će oprostiti. Sigurno da će svake sveštenorice primiti za pričešće. Sam ja pogrešno to gledam. Dobro, oče, dobro, to, to je dobro. E, to ja to, to čuvam, sam to od sveštenika čuvam, nisam Evo, oče, sad malo već. Mlađi. Oče, imamo Ma ostinimo, ali ne ide u ocerku kako da je vidimo, onda popovi uopovi. Da, da, da. Pa, kaže to... Obično je ta kritika. Sveti, Sveti svet, da... da, Sveti, ovam zlatosti ovaj, koji je po samim nazivu njega zlatosti, onaj koji je takav dar besedištva i govorništva imao. E, njega su hiljade ljudi smušali koji je besedio. Da nisu, možete misli, neprebedno masu naroda u ono doba kad nemamo ove tehnike, nema ozlučenja, nema ničega. Znači, ne, nije, se, nije, se, nije se čula mu. Znači, ste, ka, ka, šta je on to priča On je bio lira duka svetog. A on govori da je jedan sveti primer bolji od hiljadu najlepših izgovornih besedaka. Znači najveći besednik govori o svetom primjeru. Pa tako i ti ovim rođacima ovaj kaži da onaj ko se sablažnjava, neće se zbog sablažnjavanja spasti. I da nisu sigurno takvi svi kakvi oni misle da su. Onda druga stvar koja je upravo bitna ne može čovjek postati tako ne ide u crkvu. Zašto? Nema blagodati, nema blagoslova. Nema snagi. Tek kad čovjek se zainteresuje za učešće u životu crkvenome On dobija ja polako snadio da živi taj teško. A sad što se tiče konkretno te priče sve, Bog je jedini znalac naših stvara. Stvoratelj. Šta je u nama? Čovjek je taj. Mnogi koji su se sablažnjavali, su loše završili. To je grijeh iskoga mora čovjek da se da se da se da se izbavi. A kako da se izbavi? da se usresredi na sebe opet uslovno rečeno kako je najlapše držati narod nečastljivome podalje od crke aha, onaj je napravio ono ova je uradio ono ona je se bavio ovim i na taj način oni su ne, u nemogućnosti da uđu u crke e, kako sada im pomogljamo šta je to na nama da mi činimo da bi imo lakšani. Pre svega da se molimo Bogu. Pre svega da se molimo, jer mi često puta mislimo da su riječi, način, pomaganja. Bolje ti zapiše njihova imena, ako su kršteni, da ih pominjemo i da se Bogu molimo za njih. Pa videti kako će se ispotešći, te čudo preobražajali. Jedna, iz vremena Starca Tadeja, je da dobar primjer, Jedno njegovo duhovno do radila je u galerici. Pa je bila na velike vuki od toga što, su, što je ona živjela hrišćanski život, oni su znali svi, to je vrijeme bilo u kojem se to niti cenimo, nego naproti bilo na podsmejih. I to ona je doživljela strašne skučenja od tih koleginica, onih ženturača tamo što su se radila, radile. One je tamo olajavale pa su je onda pravile smicalic i tako sve to. A ona padala u očajanju. I osuđivali ih. I onda došla kod starca Tadeja i kaže objasni problem, pakao mi, kaže, od života, nastavite, da ne, ne minimi ste na poslodine, a mora. Mora da izržava porovicu, nema, nema, nema hudu. Kaže, svaki dan mi kaže, koda sam upakljava. Kaže, četao moje, kaže, onim tvojim molitvama, kaže, večernim. Pri dodaje jedan spisak, kaže, a na taj spisak stavi i kaže, ove što te najviše kinje gnjave i sve u kolektivu koje imaš. I direktor, i šefove, i sve koje znaš, sve stavi na spisak i pominje. I ona pominjala tako neko vrijeme i sledeća ispovest je došla kod starca, je rekla, kaže, starče, ne znam šta se desilo, kaže, oni su se svi promenjali. Svi me nešto, kaže, sad jedan vole, svi me nešto pitaju, kažu o vjerijih, svi nešto. Stav, naše je mnogo bitna stvar, naš stav. Mi smo racionalni, samo um, samo glava, samo razmišljamo. I ja se molimo Bogu, ono što smo pričali kad jedno je bilo predavanje o molitveniku, što smo pričali predavanje o molitveniku? držimo predavanja o sve Trojici, držimo predavanja o uzvišenim temama, držimo o bogoslovstvo, ne znamo molitvenik da koristimo. Da ljudi da prvo da pravimo ove najelementarnije stvari pričanske pogožnosti, da postavimo dobar temelj, pa ćemo onda posebno davati pričat po uzvišenim temama. E, Ustavimo molitvenik i da onaj pomernik što sam rekao sad, vjerojatno je dosta vas prisutilo u tom razgovoru koji smo imali, prve nekih možda par mesecija, da li smo napravili te pomernike, da li pominjemo te, da li na svetu liturgiju, dođ Ceduljicu, oče pomeni ovo na svjetoj liturgiji. Hoćeš da pridobiješ neku, normalno ovo gori za gori su kršteni. Na svjetoj liturgiji se ne mogu pominjati neku što. U privatnim molitvama se može pominjati svaki. Svako Božje stvorenje, svakoga koga je Bog stvario, možemo pominjati u privatnim molitvama. A na svjetoj liturgiji samo jedno. Samo one koji su kršteni. I onda te tvoje rođake fino stavi na, ako su kršteni na pomeni, pa da se malo Bogu pomolimo, pa ih onda poseti. Pa ćeš sam kako će se to Pogu čini. Bog je taj koji, koji čini čuda. Divan je Bog u dijelima svojeg. smo mi? Mi smo bez gospoda, mi smo bez te niko ništa. Mi nemamo ništa. A sa Bogom imamo sve. I onda Bog je taj koji pozavljuje i daje. I činite bogatim hrišćaninom koji može drugome da da. Kako da daš kad si siromašan? Možda daš samo ako imaš. E kad se budemo obogatim i duhovnom bogatstvu, onda imamo da damo i drugome. Zato iskoristimo isto to što kaže, toliko je oko nas, rođaka naših, prijatelja, ovo, pomiljemo li mi njih, molimo li se Bogu. Nemoj da dosađujemo ljudima. Nekada ta priča naša, kad primetiš, počneš razgovar s nekim, u duhovnim stvarima, primetiš njim otvor, staj odmah. Stani neprogovaraj, neprima se. Da bi na nekome bilo dobro, treba, kaže, ja sve dobro pričam, na sve dobro pričaš, ali taj nije u situaciji da može shvatiti. Zato što nije na njemu blagoslu Bože. I onda čovjek gubi je, kaže, ja se razgnevih, razočarali su me rođaci, prijatelji, nekada i najuža porodica. Ne može silom niko ga pridobiti. Ali molitva je čudo, molit, čudo molitva. E, to nas priziva častni post kroz ovog da se u nama malo ta ojača molitva, da se naučimo istinstve pobožnosti, a onda ćemo i druge moći da privedemo. De nam je omladina, de nam je pogled pogledat srkve, Mi se nekad palimo, puno nam je crkva. Budba, šta ima budba? Budba ima tri male crkve. Ovo nije velika crkva. Ovo je male crkva. crkva Svete Petke je minijaturna crkva. Crkva Svete Trojice je male crkva. Zašto su male crkve? Zato što bi trebalo da bude ovo je pravoslavna zemlja. Na nas u predsvi pravoslav. Ovo su, su ravnohrišćanski kore. Šta je ovde u onoj kripti manastirskom? A evo gde smo. Nedelja pravoslavlja bi trebala da bude litija čitaj i draga. To po srcu treba. To treba da nam budu srcu. Da želimo pune crkve. Da želimo pu, pu, puno omladine u crkvi. Da želimo da... E onda će, kad nam naglada ta duhovnost onda, onda je onda lakše. To isto kao u ratu. E, a kad se ti mali stisnete neprijatelj s ove strane, s one strane, valo Boga mi kad dobiješ jedinice i s jedne i s druge strane, bude malo bolje. E, to je isto tako, duhovna borba tak. tako. Znači, mi moramo da vršimo tu rekrutaciju. A rekrutacija je upravo ovo, znači dobijanje novih člonova crkve. Zašto? Za život vječan. A zašto? Zato što je lijepo biti hrišćan. Zato što nema liepše veri nego hrišćance. Zato što je nama, nama je dobro. Mi post volimo zato što se u postu osjećamo sto puta bol Ja jedva čekam svaki vastični post. Ono se čovjek je od silne hrane, i postane slave, kad su nekako seća da se se i zagadio. A evo divnoga vremena u se i, i šisti organizam. I misli su nam sređeni. I ljepše nam, i bolje nam je. I sve, i sve nas upućuje na to da je Bog to tako premudru uredio. Eto, to je neka poruka. Izvodite. Rekli ste da su male crkve u Budvi, jer da misli su jako velike crkve. Da crkve ne i kamen, nego čini sveštenik jedan jedini redni koji dođu. Da. To me malo iznadnost tiče vas. Ja sam profesorin noviner, bez nas na zavu dakle i do toka se teme pisanje izbovesti. ispovesti. Da. E, I ovo što vi damo običeras, pričite i vrste izbovesti. Da. Pomilio se bade tu Jerotića, koga je izuzepno ceniju, napisao je dela On je koristio i verske knjige, koristio je i Freuda, i Junga, i Agnera, i filozofe Da. Mislim nite pročital kakav je odnos crkve prema Freutu i pre njegovim, ovaj, prema njegove nauci. Bezno za ate regloze, za, za, za, za sve njegove teme, za san, za sve. Kr za Boga je praško, da bi Pa sad ja tu teško mogu da vam nešto pogoli, edukovan u tom pracu da bi se bavio bavio ovaj Onišnji Vesela da tira otići bari. Znači, ovaj, sa druge strane, ovo što ste pomenuli o crkvama, ja vam govorim o nastrojenju mojega duha, Dite, možda niste shvatili na pravi način, o nastrojenju mojega duha ne uvježavajuće crke koje su ode napravljene, nego da ja kao hrišijanim želim crkvu u koje su hiljade ljudi opukljeni. Razume, kanisa na ja to govori o Gospidu, o sadašnjih zajednicama, jeli Bog dao da nas je jedan, dvoje sabran. Ja sam danas slušao u hramu, gde nas je bilo petor. Nevojte misliti da sam ja megalomanka kad sam ovo ovo govorio, nego govorim o gradu koji ima 20 ili 30, 25.000 stanovnika. Razumete o čemu vam pričamo. Znači ja vam govorim o tom procentu koliko ljudi dolazi ovdje. Saberite koliko je danas bilo na liturgiji u ovdje u Podmarinama, saberite u crkvi sete Petke, saberite u svetoj Trojici. I onda to kad budete podjeliti svojim brojem, znate koliko to biti Promijel. Jedan od hiljave. Mislim, uspovežno nekoliko promijela ćemo dobiti ovaj. To, u tom sam aspektu govorio. A sad ovo divno, vlade, vlade Tjerotiće ne bi se raspodnjavao, jer tema je post, pa bi to nekako otišlo, ovaj, da kažem, u, u neku ovaj priču, u kojoj ja nisam mnogo nijedikovan, i ti bi mogo mnogo da vam o tome ovaj govorim. Ipak je on jedan izvaredan um i čovjek koji je jednostavno iz te perspektive prepoznao duhovnost. Eto, koliko je on ima divne komentare o ljudima koji su bili da kažem, uslačao po formi prosti kanuđeri i bez nikakvog formalnog obrazovanja, recimo, da je on osjećao da se tu nešto dubinski i mnogobitno dešavalo i on je prepoznao zbog čega se to dešava, zbog preobražaja onoga što smo pričali s svetom Grigoriju Palami, o putu oboženja, o onome koji zadobija blagodat duka svetoga i onda prosto se stvari, efekcija. Ako sam sad malo pojasnio ovo sa crkvama i o ljudi, da me ne misli šta pogrešno ovaj, razumijem? Izvodite. Ja sam ja sam ja ta ovaj sad je on sad uđo imamo dosta da ga gostiju ući ni gostih hoće da ja prepremao je na njihov za njih ali to moj apsolutno nenego apsolutno ispravo ja tako radi pa K kratko jasno apsolutno ispravo pa zašto bismo mi sada drugima ovaj skihodili na takav način kad nije potrebno zar e, nije naša Po rječima Sv. Apstola Pavla, naš dom je naša privatna crkva. Dom Hrićanski je crkva. Mala crkva, tako se zove. Nači ako postimo mi, svi gosti naši koji su tu došli, pripremajim se posna, posna hrana. ako dolazi izbog drugoga, neka idu u restoran. Evo. Kodeštvo vezi posna hrana? Ova oh, posta, možda ima nekoli odavde koji je sa Juga Srbi i Viskoslova. A naš posta, to je jedan od najlepših postova koji može da buduć. Znači, možemo sve da jedemo na ranom postavu. obzirom na muslimani koji u sredletu možete zamisliti koja je to temperatura. Naočno, naočno, naočno. Nekde od Znači, ceo noć. Ceo dan, do uveća, on ne sme ništa da jedi da pije. I on postoji. A sad vidite vi ko je taj srednic. Znači, žalost mi bi bilo kad ne bi održali naš posle. Na, ono što, što, je, što je istina čistote mjere, pravoslavne. Znači, možemo o. i hleb da pojedeš i vodu da po a oni ništa i opet ne ja bi se opet zadržao zad, bi se na ome što smo rekli o ove postu da, da, se, da se pazimo ovaj, više svojih poslova i više svojih poslova da vam se da kažem koja je ta istranjnost da se to ispoštuje a sve možemo da jedemo opet kao ne možemo da, da, ovo ste namerili u No, pa na dvoju želi detu, znači, kod njih deca poste. Znači, da, pa niko, niko i poste... Je speci... hleba i vode, da, pa što ne bi naše sa klebom i vodom. Pa u, uopšte, u, u tom nekom smislu se tu teško može govoriti o postu. To je više neko uzdržanje, znači, možda drugi ne znaju, muslimani, znači oni, oni to što zovem postom, oni ne jedu od do. A onda, posle toga, kad prođe, taj, imaju određeni vremenski razmak u kome mogu da jedu sve. I da piju sve, ali do, i to je zaista, ima u tom neko nečega, nečega stvarno ovaj što je na granici nekog, ne, ne bi sad neke reči koristio, ovaj, imamo poštovanje prema njima kao prema ljudima, kao nekome koga je Bog stvorio, takav je naš lišćanski, ali ono što mi imamo tule lehotu posta je upravo ovo što i naša sestra kaže, znači opravdanja nema, ne može da posti, kako ne može da posti, svako može da posti. Бог me dao da da da da da da da se da se da se trudimo i da budemo radost. Ja se sve jer sam pustio, da postijel... nego da nismo odužili malo, ne znam. Kako ste vi расположили? A ja ja da ja da bio ja da bilo odlične do, dobra mera da ne preterujem. Da. Da. Boljiva. Hvala! Dosto i do jest jako o bo istinu, vlaži ti ja, Bogorodicu. Crisna vlaženuju i preneporočnuju I mater Boga nationale šestnješ Carbonvi, slavnješ check prava bezravljenij seg Çerapine Bez isjenija Boga slova rošuju, sošuju, Bogorodicu ti ja je veličajem.